Det kommer ett brev till Stockholms polisen. Så sent som i mitten av mars 2012 såg jag hur de i Södertörns lokaler- arbetar med uppgifter som är att anses som känsliga personuppgifter. Brevet är skrivet i juni 2012 och handlar om polisen i Södertörn. Vid den här tidpunkten hade Södertörns brottsoffergrupp- redan haft det hemliga kvinnoregistret i cirka åtta år- Samt hur hela processen med de olika känsliga personuppgifterna har hanterats och nu lagras bland annat i datafiler. Mot slutet av brevet skriver brevförfattaren. Jag har bollat med jurister där en har sagt att det hela som pågår på plan 6 troligtvis är olagligt. Det skulle dröja mer än två år innan det som brevskrivaren vill uppmärksamma skulle avslöjas. Ekot kan idag avslöja att polisen under tio års tid... Kritiken registrerad... är omfattande. Tidigare länspolismästaren i Stockholm... Strax för jul kunde Ekot avslöja hur polisen i Södertörn i Stockholm registrerat över 2000 kvinnor som genom åren anmält att de blivit misshandlade eller hotade av en närstående. Registret består av Excel-filer med bland annat kränkande och påhittade beskrivningar om kvinnorna. Krånglig Psykiskt instabil och mytoman är bara några exempel ur registret. Avslöjandet ledde till en massiv protest mot polisen. Flera demonstrationer har arrangerats runt om i landet och det har samlats in mer än 10 000 namnunderskrifter mot kvinnoregistret. En av de registrerade kvinnorna, Lynn som vi kallar henne, reagerade så här när hon fick reda på vad som stod om henne i Excel-filerna. Vem fan ger de rätten, ursäkta språket, att, att göra så här mot, mot en människa? Det här är så sjukt Det här är ju bara helt fuck up. Efter våra avslöjanden stängdes registret ner och just nu pågår tre olika utredningar. Och dåvarande länspolismästaren i Stockholm Mats Löving sa så här när han medverkade i P1 Morgon. Nej, alltså jag visste ingenting om formuleringarna i registret. Hur kommer det sig att du inte kände till det? Borde du inte ha gjort det? Nej, jag borde inte ha gjort det. Åter till brevet som kom in till polisen för två och ett halvt år sedan. I det här brevet nämns också personer vid namn. De pekas ut som de poliser som jobbar med de känsliga uppgifterna- som alltså förvaras i de tveksamma datafilerna. Den som skrivit brevet- är en kriminalinspektör som tidigare haft en ledande befattning inom brottsoffergruppen i Södertörn. Men när Ekot kontaktar Kikis och Re Eljamo, som hon heter, för en intervju om hennes larm till högsta ledningen, så vill hon inte prata om det som skett. Jag kan säga så här: att Det är någonting jag lämnat bakom mig för länge sedan. Utan vad jag har gjort är att informera polisen. och ja, Det finns i och det skrivet form Och i sak har jag väl inget mer att säga om det. Ekot har de senaste månaderna begärt ut mängder med dokument från polisen. Både från rättsenheten, internutredningsenheten och från länspolismästarens kansli. Där kan vi följa vad som händer i det här ärendet. Det polisen gör med all den information som finns i det nio långa brevet från kriminalinspektören Kiki Sore Eljamo- är att de skickar det till polisens internutredningsenhet som- lägga ner ärendet efter en dag. Inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal– –har förövats av någon polisanställd, står det i beslutet. Men kriminalinspektören som larmat om problemen i Södertörn– –tycks inte ge upp. Hon skriver några veckor senare ett nytt brev som kommer in till polisen. Och nu landar brevet även på polisens säkerhetsavdelningsbord– där förstår man allvaret i uppgifterna om vad som händer i Södertörn. Krister Sjöblom. Sjöblom är chef för det som tidigare hette säkerhetsavdelningen. Han skrev ett skarpt formulerat brev till åklagaren och förklarade att anklagelserna om vad som händer i Södertörn är allvarliga och måste undersökas närmare. Varför skrev du det här brevet? Ja, det var väl att man skulle kanske se på det från en annan infallsvinkel just om det kunde eventuellt röra sig om någon form av tjänstefel eller annat från någon polisanställd. Så alltså, vi är väl här att man borde kunna göra mer. Och då hade ju kanske det här registret uppdagats tidigare? Ja, det är väl inte osannolikt i alla fall. Tycker du att det finns i de ursprungliga liksom breven information som leder åt det hållet? Ja, nej, de fick ju information för sig att det kunde finnas något. Det kan man ju inte säga annat. Brevet som Christer Sjöblom skriver leder till att åklagaren som lade fallet första gången nu fattar ett helt nytt beslut. Förundersökning ska inledas. Det beslutet hamnar på polisens internutredningsenhet i början av september. Ja, det är vad jag har förstått så ledde det ju till att man tog en nyttighet på den här utredningen, det gjorde du Men påbörjades utredningen då? Ja, vi är ju inte involverade i internutredningens utredning så jag kan inte säga exakt vad de gjorde. Det hände ju något där vid internutredningsenheten. Vet du vad som hände? Nej. I september 2012, när åklagaren efter säkerhetschefens skarpa brev beslutar att förundersökning ska inledas så händer något på internutredningsenheten. Ärendet försvinner. Ja, det är det som, som jag inte riktigt vet vad som händer. Alltså vi, av någon anledning så har någon... Jan Friberg är samordnare för polisens internutredningar. Den som har mottagit det här eller haft att hantera det här beslutet har missat då att lägga in i vårat system hos oss här så har det alltså inte öppnats igen så att, Är det vanligt att man missar att göra det här och då, då åklagar en beslut om förundersökning? Nej det vanliga alltså, normalrutinen är att det öppnas i samma dag som vi får in det. Det är mycket enkel procedur att göra så alltså, det är inga som helst konstigheter utan, Men har det någonsin hänt? Inte vad jag känner till det, i alla fall Men varför? Det jag undrar jag. varför just i det här fallet Ja, jag tror inte man kan ställa frågan så varför utan det, det, det spelar nog ingen roll utan det, det, är, det är nog bara en, en, en miss. Ingrid Helmjus är doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Hon har forskat på den svenska polisen och har fått se vad Ekot fått fram. Jag vill inte bli cynisk och jag är inte konspiratoriskt lagd men man undrar ju vad som ligger bakom den här nästan uppenbara oviljen att gå till botten med någonting som verkar vara fel. Jan Friberg på polisens internutredningar. Härifrån så, att säga, så finns det inget intresse av att, att det överhuvudtaget mörka någonting. För det det kan... finns ingenting att skylla på på något sätt. Det är helt enkelt någon som har gjort en liten missa. Det, det är beklagligt. Kan det vara så att de här rutinutgärderna har gjorts men att sen någon med access på något sätt har raderat den i syfte att det aldrig skulle bli någon utredning eller något sånt? Nej, fullständigt otänkbart. Polisforskaren Ingrid Helmius igen. Just när det gäller sådana saker som är så viktiga så är det ju väldigt konstigt att man slarvar. Jag vill inte läsa in för mycket i det men, men det är ju anmärkningsvärt. Det dröjer drygt tre månader innan åklagaren upptäcker att ärendet är försvunnet. Internutredaren gör då en ny anmälan men det händer ändå ingenting. Månaderna går. Under tiden är det uppenbart att kriminalinspektör Kiki Sore Eljamo som alltså skrivit breven om vad som pågår i Södertörn försöker få kontakt med den allra högsta polisledningen i Stockholm. Ekot har begärt ut e-post som togs emot och som skickades från polisledningen under den här perioden. Det visar sig att kriminalinspektören, förutom breven, även skickat flera mejl direkt till länspolismästarens kansli. Hej Ulf. Efter moget och långtidsövervägande finner jag att det jag sitter på skulle behöva belysas och diskuteras med dig. Vill träffa dig för att du är du. Det jag ser och har sett är något som jag försökt att påverka. Den Ulf som fick det här mejlet var den näst högsta polischefen i Stockholm, biträdande länspolismästaren Ulf Johansson. I mejlet så ber kriminalinspektören om ett personligt möte. Men månaderna går. Det hinner bli den 8 april innan Ulf Johansson tar sig tid. Mötet ska hållas i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Vi kan nu avslöja att den näst högsta polischefen i Stockholm den här dagen informeras om det som långt senare ska bli känt som kvinnoregistret. Vi har också kommit över dokument som visar att mötet ägt rum. I protokollet står det att mötet rörde forskning och etik. Men Ulf Johansson larmas här om de misstänkta olagligheterna vid brottsoffergruppen i Södertörn, de stora Excel-filerna och den borstlösa hanteringen av känsliga personuppgifter som rör misshandlade kvinnor. En facklig representant som är med på mötet bekräftar för Ekot att den biträdande länspolismästaren fick den här känsliga informationen. Men ingenting tycks hända. Tillbaka till polisens internutredningar. När mötet hålls där Ulf Johansson informeras har internutredningen formellt varit öppen i mer än ett halvår. Men ingenting har hänt. I akten finns det bara ett mejl där internutredaren skriver till en sekreterare att han ska citat damma av ärendet. Men utredningen blir ändå liggande i nästan ett halvår till. Det dröjer ända till september. Förhördatum 2013-09-03. Tid 13.52. Kriminalinspektören som larmat kallas till slut till ett förhör. Förhörsledare E. e. Kringren, plats Kungsbron 21, Stockholm. Förhörsdyp RB 23.6. Hör Hördperson Kikis och i ID... Eljamås. Det är den 3 september 2013. Vid den här tidpunkten. Har kriminalinspektören i över ett år försökt få polisledningen att förstå vad kollegorna i Södertörn gör? Då tänkte jag börja med att fråga dig. Om... Även här ska det framkomma flera uppgifter om datafiler och känsliga personuppgifter som behandlas. Det här är ju personuppgifter av känslig karaktär. och Det är alltså mycket känslig karaktär eftersom det också är målsägande sårbarhetsfaktorer och, liksom och så vidare. Så när jag kriver in så har det här en kultur som etablerar sig. Där man då har jobbat med stora Excel-ark utifrån då ungefär 450 akter om år. är för för 50... Förhöret pågår i cirka en timme och hon ges utrymme att prata fritt i stort sett hela tiden. Och där man har gjort slagningar, matat i de och så. Vid flera tillfällen lägger Kiki Sore mo fram fakta om hur brottsoffergruppen i Södertörn skapat stora Excel-filer som innehåller känsliga uppgifter om målsäganden i ärenden som rör våld i nära relation. Idag vet vi att det hon beskriver för internutredningen 2013 är det som senare ska bli känt som kvinnoregistret. Man säger data upprättade register eller databas eller vad man nu det vid. Och framförallt då, de här stora Excel-arken och eller så Excel-ark som de har lagt in i sitt datasystem och skapat en databas. Så på slutet så är det att det som pågår på plan 6 är olagligt. Okej, kan vi avsluta? Då gör vi det. Klockan är 14.44. I förundersökningsmaterialet kan vi se att det skickas två mejl till internutredaren efter förhöret. Det är kriminalinspektören, som precis förhörts alltså, som kommer på olika saker som hon har glömt att nämna. I båda mejlen nämner hon ett namn på en specifik person. Den personen ska veta allt om vad som pågår i Södertörn. Men utredaren ringer inte upp den personen. Det går ett par veckor. Och det är nu den 16 september 2013. Åklagaren i ärendet fattar ett beslut. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som kan misstänkas har gjort sig skyldiga till brott. Den andra internutredningen på drygt ett år är nedlagd. Men det finns ytterligare en instans som kan avgöra om någon gjort sig skyldig till fel i hanteringen av de känsliga uppgifterna i Södertörn. Eftersom det också har hävdats att forskare från ett universitet bearbetat känsligt material från Södertörns brottsoffergrupp utan giltigt etiskt tillstånd så skickar nu polisen vidare fallet till den centrala etikprövningsnämnden för bedömning. Det är den myndighet som bedriver tillsyn över forskning i Sverige. Men också här ska det bli problem. Dokument som Ekot tagit del av visar att redan tidigt i ärendet förekommer muntliga kontakter mellan myndighetens handläggare och polisen. Och efter det stannar i princip etikprövningsnämndens utredning av. Det tar exempelvis ungefär ett år innan handläggaren har fått alla relevanta dokument från polisen. Och när till slut nämnden går igenom handlingarna som bland annat handlar om det som idag är känt som kvinnoregistret, kommer de snabbt fram till att det inte är deras sak. Eftersom det gäller hantering av personuppgifter så anser etiknämnden att det är en annan myndighet som ska granska fallet. Men istället för att skicka det till den myndigheten som är datainspektionen så sänder de ärendet i retur till polisledningen. Närmare bestämt direkt till biträdande länspolismästaren Ulf Johansson. Välkommen till datainspektionen. Så om Ulf Johansson vill få saken utredd är det upp till honom nu att skicka det vidare till datainspektionen. Ja, det var polismyndigheter sa du. Precis, det är alltså om polismyndigheten i Stockholm, om de har skickat in ett ärende till er som, som de fick tillbaka från centrala etikbränningsnämnden där det stod att datainspektionens bord. Polis. Nej, ingenting som består på polismyndigheten i Stockholm. Någonting som rör centrala etikprövningsnämnden då, fast som ni har fått från polisen i Stockholm. Då ska vi titta. Nej. Kiki Sore Eljamo, kriminalinspektören som tidigare jobbat i Södertörns brottssoffergrupp- har genom åren försökt larma om tveksamma datafiler, känsliga personuppgifter som hanteras och olagligheter kopplat till register. Flera brev, mejl, möten och utredningar senare faller hela ärendet med kvinnoregistret i glömska. Jag har så svårt att förstå hur man kan sig i den situationen. Polisforskaren Ingrid Helmius. När man vet att man inte har kontroll på vad som händer och vad som gäller. Eftersom det här ju faktiskt går ut över enskilda personer som blir de registrerade i det här registret helt felaktigt. Kan det vara att någon inte vill att det ska gås till botten? Jag vill inte komma till den slutsatsen. Men det är klart att det ligger ju alldeles för nära till hands. Vi vet nu att det finns en högt uppsatt polischef som för flera år sedan fick larmen om de tveksamma datafilerna i Södertörn. Ulf Johansson, som då var biträdande länspolismästare, har nu blivit högste ansvarige chefen för hela region Stockholm. Han har träffat kriminalinspektören, han har fått flera mejl och många av skrivelserna som beskriver den tveksamma hanteringen i Södertörn har nått honom. Men Ulf Johansson är svår att få tag på. Nej, det fanns inget mobilnummer inlagt där, men bara direktnumret. Men går det till honom eller går det till någon sekreterare? Eller? Nej, det ska gå till honom. Välkommen till Telia Mobilsvar. Hej, jag skulle vilja få tag i Ulf Johansson om han är tillgänglig för en kort intervju om en grej. Ja, Eh, nu sitter han dessvärre på ett möte men, men då är det Varg som tar det för han, han tar ju den direktkontakten när det gäller just regionchefen och biten av regionchefen här i Stockholm. Varg Jölander? Ja. Okej. Okay. Till slut får vi tag i Varg Jölander som är presschef. Vi berättar för honom att vi vill ställa några frågor om det här ärendet till Ulf Johansson. Men Ulf Johansson vill inte svara på några frågor säger Jölander. Nej, inte när det ligger tre utredningar som pågår samtidigt i helt olika spår och det, av det skälet så, så vill han inte ställa upp. Är det det som är anledningen till att han inte kan eller vill? Även om han vill så kan han inte. Är det det, det handlar om? Nej, alltså det, han, han kan nog. Alltså det, finns inte, det, finns ingen, det finns ingen lag som säger att han inte får. Så att, svaret, han, svaret är nej.